הרדיו שלי הרדיו שלי רדיו קסם מאהב ה-FM מהמכון האקדמי הרשת החינוכית של כל ישראל מעדן וילים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 זה מתחיל yeah. טוב, כן. אז בואו ניתן את זה קצת להישמע לנו ברקע. and ends but that's me I'm stumbling away slowly learning that life is okay and say after me it's no better to be safe than sorry and take and כן, זה כל כך רגוע ככה לצהריים, אז מה יש לנו פה? אנחנו לא רגילים להתחיל ברגוע, אבל היום אנחנו התחלנו. טוב, אתה... קודם כל צריך להפתיק את האנשים, לא? אתה מחכה, לפנית, אתה מזהה את השיר? כן, פחות או יותר. יפה. אוקיי, אנחנו שומעים את "טייק און מי" של אהה, Unplugged. ואחרי 35 שנה שהלהקה הזאת קיימת, on off, יוציא האלבום Unplugged ראשון. עכשיו, Unplugד זה מותג של MTV, כן. ואהה חייבים את ההצלחה שלהם לאותו קליפ מיתולוגי איקוני של Take on me, של ביים סטיב ברון, עד היום אחד הקליפים היפים ביותר. כן. עכשיו, הם הקליטו את המופע הזה, את ה ביוני השנה, ממש יום לפני, היום ההיפוך, מה שנקרא, mm. Summer Soltis, yeah. שאז זה היום הארוך בשנה. כן. האלבום נקרא MTV Unplugged. סאמן סולטיס, אנחנו נשמע ממנו מהלך התוכנית, אם יהיה לנו זמן, לפחות עוד שיר אחד, אולי שניים, אבל, קודם כל, משה, טוב להיות חזרה כאן אחרי... נכון. ואנחנו מארחים כאן את מי שבעצם נשאר כאן מהשעה הקודמת. שלום רמי. האמת, זה מ-12? כן, רמי כץ הוא יארח שלנו, ואהרון מורג, שהוא עורך התוכנית, והמגיש שלו, דותן ביבי, שאיתנו פה הטכנאי, וכמובן אמירה המורגשי, מפיקת העל של כל התוכנית המיוחדת הזאת. אז כפיים מבלה, כפיים, כבוד, כפיים. אוקיי, אוקיי. Uh, okay? okay. אז uh, אנחנו נוריד ככה לעיטה, ליט... את, את השיר הזה לעיטו. הוא מאוד יפה. מסתיים כבר. ביצוע יפה מאוד, כן. אגב. כן. כמו כל האלבום. Mm -hmm. ומעדן ויניל. חוזרים לוויניל. חוזרים לרמי כץ, mm -hmm. וניתן לו את המיקרופון. טוב, אני הבאתי כמה תקליטים נדירים או פחות מוכרים, נאמר, נאמר כך, אבל דווקא, אני, אני רוצה להתחיל דווקא באחד שהוא מוכר, משהו עם הרבה נוסטלגיה, מתוך אה, הסרט המוזיקלי רוק, "רוקי אור, פיקצ'ר שור". בבקשה. אחרי עריקות קיימות זה בסדר Now all I want to know is how to go I've tasted blood and I want more, more, more, more. I'll put up no resistance I want to stay the distance I've got an itch to scratch I'm a family table להגיד... בקשר קשה. לסרט הזה, no. אה, כשהוא התחיל, הוא, אה, יצא בארצות הברית, אז הוא קיבל ביקורות מאוד גרועות mm -hmm. מהמבקרים, okay. אבל הקהל okay. אהב. הוא בצדק. ו... האמת שהסרט הזה הוא סרט די, די, די, די אידיוטי, אבל המוזיקה... הסרט הזה הוא פרודיה, קודם כל. פרודיה מוזיקלית, ויש לו, זה הקסם שלו, שיש לו בכל זאת איזה עלילה, ש... תכף אולי נדבר עליה. תזכיר את מיטלוף. מיטלוף, יש את כולם. כלומר, בקיצור, יש איזה... Bred ו זה שתי הסטואטים הכי, היחידים בסרט, mm -hmm. וכל השאר הם מעוותים או אה, קצת סוטים. אבל כשתרגמו את השם של הסרט בארץ, אז הורידו את המילה אור, -אור". במקום רוקי אור-פיקסל שואו, אז קראו לזה מופע הקולנוע של רוקי. לוקי, כן. אז כאילו זה לא אור, -אור". אבל היה... הסרט לא הצליח, לא הצליח. ואז באיזה ב... בית קולנוע בניו יורק, התחילו להקרין אותו בהופעות, אה, בהקרנות חצות. ואנשים עלו עליו במעביד. והקהל הצביע ברגליים. <laughs> והם התחילו ללמוד בעל פה את הקטעים של הסרט, את כל המונולוגים. וזה mm -hmm. הפך לקאלט, מה שנקרא. כן, והם גם העירו הערות טיזינג לשחקנים. זאת אומרת, למשל, שג'נט מגיעה לטירה, היא יוצאת והאוטו, ויש גשם, והיא שמה על הראש כובע מנייריתון. <laughs> ואז הם היו צועקים, קמצני, תקני מטריה. <laughs> למשל, דוגמה. וככה זה התפתח... דיאלוג <דיאף> כזה מעניין בין כן. הסרט לבין, כן. לבין הצופים. <laughs> מה שקורה, שכמה שנים לפני כן, אומרת, שלוש שנים לפני כן זה היה מחזמר. כן. שאחרי זה הוא הוסרט, וזה קיבל את הקארט רק אחרי שזה הוסרט ועבר לניו יורק. כן. <laughs> <laughs> דרך אגב, אני זוכר שפה בקולנוע פריז, היו שם מקרנים את זה, והם אמרו לי על הבמה, עושים את הדמויות, את כל הדמויות כמוהן, כן. יש עובדה משעשעת. כן. לא יודע את מי, אבל היא משעשעת. חיים כהן, הידוע כאדם, הופיע כאן באיזו הפקה מחתרתית בשנות ה-80 של רוקי הושו, בתפקיד הראשי של דוקטור פרנק פרנק פרוטר. כן. כולל כל הציונות. וזו הייתה פינתנו. הטריוויה היומית. כן, לא, זה ברח לי מתחת לרדאר, אבל מה שרציתי להגיד, שתיפתח פה פולחן כזה, ואנשים התחילו להגיע מצוידים לבית קולנוע, וזה התחיל מרעשנים, בקטע שהוא נכנס ביטלוף עם האופנוע, אז הם עושים עם הרעשן, ובקטע שג'אנט נכנסת לאיזו מין מחילה כזאת חשוכה, הם מדליקים נרות, בחתונה הם זורקים אורז. איזשהו מקום זורקים קמח, אני לא זוכר כבר על מה. זה הגיע עד לידי כך שבבית קולנוע בג'ורג'טאון ובוושינגטון, שבינתיים נסגר, מנהל הקולנוע נהג לרדת עם, עם האופנוע לאורך כל העולם קולנוע בזמן הסצנה שהיא לא שרת השיר אות אה, פותטי, bless my soul. <laughs> טוב, בואו כן. נזכיר את השחקנים, כן? טים קרי, פה הוא בעצם פרץ, הוא שיחק את uh, דוקטור פרנקנפוטר. סוזן סרנדון הייתה שם, ג'נט? Uh, כן, היה סו... בוסטוויק היה... מה שמו? היה, היה טים קרי, סוזן סרנדון, פטרישיה קווין, פיטר הינווד, ג'ונתן אדמס, צ'רלס גווי וריצ'רד אובריין, וגם זמר הרוק הפופולרי מיטלוף, השתתף בסרט. ו... ריצ'לנדור בריין, הוא היה המשרת המעוות הזה, מיטלוף, כן, והוא כתב יחד עם ג'ים שרמן את כל השירים לסרט, וגם מלחין אותם. אני זוכר את זה בעיקר מהתקופה שבקולנוע פריז. בחצות בלילה, זאת אומרת, בחצות, היו באים לשם כל הפריקים של, ה, של הסרט הזה, עם התלבושות היו כאלה, אני זוכר, הגעתי באחד הפעמים, היו בתלבושות, הגיעו אנשים, וכל מה שנעשה, היו עולים על הבמה, מתערבים, וכל מיני דברים כזה, שזה, שזה היה מעניין מאוד. משה, אתה לא יודע מה, מה קרה בארה״ב. <laughs> בארה״ב, חדשים שלא מכירים את ה, כל הפולחן הזה, mm -hmm. היו מציירים להם בכניסה וי, וירג'ן. וירג'ן. וככה היו נכנסים לגולנוע והבתולים. אוקיי, מה אנחנו נעבור ל... אז מה... אתם רוצים לשמוע עוד רצועה מזה? בוא תשים עוד רצועה, ככה... מה אתה רוצה? צד אחד, רצועה חמש. מה שזה? סוויט טרנרסטייט. אחד הלהיטים מתוך התקליט הזה. והנה המחט נחתה על הלווינים, באופן מדויק וגם... כל הכבוד, מיכאל. הנה, מגיע. לא, יש כאלה דברים שיש בזה פאוזן איזה משהו. אתה, אתה, את אתה ירדת <laughs> שנייה <laughs> לפני. קורה לפעמים. קסם התוכנית לשידור חי. אוקיי. smile and that will mean I'm there. been the same a really. luck like I'm not outside in the rain really. free to try and find a game really. cards for sorrow cards for pain מה שאנחנו שומעים, זה היה טעות או שזה מה שהתקוונו? לא, זה מה שהתקוונו, זה עוד אחת קדימה, אנחנו נעביר אותו תוך כדי, לא, לא, תשמע אנחנו כבר, זה ש... כמו נדמה לי זה שיר הסיום של הסרט, יכול להיות, כלומר, אחד מסצנות הסיום, למרות שצפינו בסרט הזה כמה וחבע פעמים ועשיתי תחקיר, אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר את התמונה יותר מתוך הזה, בכל מקרה זה רוקי אור פיקצ'ר שור ו... התקליט השני no שבחרתי oh? no זה של זמרת רוק איטלקיה, משהו בשנות ה-80. אז מכיוון שפטפון אחד היום לא כל כך עובד, אז אנחנו נוריד את רוקי הור שואו. ככה, ונמשיך לדבר בינינו. נו, נו, נו, נו, אנחנו עכשיו בסלון. תמלא קצת את הזמן, תמלא קצת את הזמן. רגע, שנדע על מה אתה מתכוון. אנחנו צד אחד, רצועה שלוש. וכן, אנחנו כמו הסלון. בסלון בבית אין לנו שתי פטיפונים, נכון? וגם אין חברה כזאת טובה. בכל מקרה, אני מודה לכם על הבמה שנתתם לי פה בתוכנית תבוא כל שבוע. טוב, לא, שבועיים, חודש, אתה מוזמן. בקיצור. רגצו זה לאירופה. ילד אירופאי? האמת שתרגמתי את זה, אבל לא זוכר מה יצא יותר גומרי. רגצו, ילד. בחור. אולי בחור. בחור אירופאי. נער. בחור. כן. יאללה, אני לכם בחור. עכשיו ג'יאנה ננין היא בחורה קטנה כזאת, היא הייתה קטנה ורזה, אולי עכשיו היא קצת לא כזאת רזה, אבל בכל מקרה... בחורה רזה, יש לה קול צרוד מאוד, שהיא יכולה לעלות איתו גבוה. <תק> והיא שבתה את הקהל האיטלקי והאמריקאי באותה תקופה <תק> עם הרוק האיטלקי שלה. אז בואו נשמע. בג"ץ לא עוזר לאורווה, תן כוח מה, קצב כזה, okay. מיוחד כזה, איטי כזה? ו... כמה היינו okay. קוראים לזה, זה, זה הסלום של, המס... של, המש... של, המש... של המסיבה ככה? יש לשיר לה... אחד, תקליט קודם, 1979, קוראים לו קליפורניה, שהוא הרבה יותר מהיר, ובתקליט ההוא היא גם מצטלמת, מה שאהבו בארה״ב מאוד, באותה תקופה היא מצטלמת עם uh, ויברטור. ביד, במקום מיקרופון. אנחנו צריכים להודות ש... חכה רגע, לא סיימתי. דגל ארה״ב עבירה על תור עצמו. אתה יודע שיש ילדים שמאזינים לתוכנית. לא הרבה, אבל יש. תשמעו, הילדים, בשבילם זה בכלל לא סוד חדש, הם יודעים יותר טוב מאיתנו כבר. טוב, תראה, האמת שאומרים איטליה ומוזיקה, יש לך דימוי של משהו מסוים, זה בהחלט הפתעה. טוב, אנחנו מהעבר. להווה, רוברט אה, פלאנט, אלבום חדש שלו, שנקרא קרי פייר, ומתוך האלבום הזה, מתוך התקליט הזה, אנחנו נשמע שיר שלו, שבו הוא מארח את קריסי היינד, זה נקרא blue bird over the mountain, זה מתחיל כבד, זה יפה, בבקשה, רוברט פלאנט. דיוקסם. מאהב ה-6.F.M. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. אוקיי, okay, אז חזרנו, ו... ויפה. בהחלט. מעניין מאוד. בהחלט יפה מאוד, מעניין. כן. Okay. גם שילוב ו... מפתיע בין קריסי היינד. כן, ל... כן, קריסי היינד, האמת היא שכל מי ש... אמיץ או אמיצה מספיק לשיר עם רוברט פלאנט, אז... אתה יודע. כן. טוב, חוזרים לרמי, חוזרים לדברים הטובים שהביא לנו. כן. סבבה, זה ככה, בשנות ה-80 היה לי חבר אוסטרלי, קראו לו דני ארפור, והוא היה בן אדם מאוד מיוחד גם. הילה, הכרת אותו? כן, ראיתי אותו. הוא גר בבניין שלך או משהו. כן, הנה, הוא גר בבניין שלי תקופה. ואילן גם הכיר אותו, ובקיצור, הוא היה טיפוס מאוד מוזר, הוא היה יהודי שגר בארץ איזו תקופה, כמה שנים, והיינו שוטטים בחנויות תקליטים של פעם, mm -hmm. כמו פאז, כמו בית התקליט, מה שהיה אז, אתם בטח זוכרים את החנויות האלה. ופאז זה היה כמו איזה מועדון, הייתי גר שני מטרוי שם, אז אה, לא פאז הייתי... זה היה במסריק? ככה במסריק, בטח. Okay. אני אה, גרתי במסריק תשע. אז יצאתי מהבית, במקום ללכת לשתות קפה, כמו כולם, הייתי נכנס לפאז. אז כשאתה היית הולך לפאז, אני הייתי הולך לחפש תקליטים מוזלים בהלכות, באבן גבירול. אני זוכר גם אותם, ליד קסטל, לא? משהו כזה? משהו כזה, כן, כן. קרוב לפינת קפלן, כן. anyway, בשיטוטים שלנו, בחנות התקליטים, יום אחד הוא אומר הנה, אני אקנה לך תקליט שלא היית מכיר, אם אתה לא היית מכיר אותי כך, ו... אני קונה לך את זה, ושגם כאן רשם לי הקדשה, שיהיה לך, עטיפה של התקליט כתוב, mm -hmm. שיהיה לך שבות, שעות רבות של הנאה עם התקליט הזה. זה להקה אוסטרלית, נקראים ג'ו ג'ו זאפ אנד דה פלקונס, השיר שנשמע הוא רן, הם להקת בלוז רוק, אר בי ורגי. אפשר לעבור לרצועה, חבר'ה, בוא נשמע את הרצועה. Don't want to come down. יש לי הרגשה שהתקליט הזה עושה לנו בעיות. מה אתה אומר? בוא נעבור, לא, יש איזושהי אחד שיכול להיות שלא יעשה לו בעיות. טוב. משה, אני יכול לקבל את העטיפה רגע? אנחנו בשידור חי ברדיו קסם. המכון הטכנולוגי בחולון, ואנחנו רוצים... קופצת. זה נכון. לא, המחק פה קופצת, התקליט קופץ. זה התקליט. עכשיו, שיר 2 הוא בסדר? יעבור שיר 2? ננסה. ננסה. ננסה את Don't Wanna Come Down. see what the okay the future breaks it's us and I think about how it could have been They get mad and tough so well Though there's kids out in Southside Just look as fun Don't wanna come down Don't wanna come down I don't wanna come down I don't wanna come down Now TC and Willie were shouting It was a nasty blackout of my pride Things get hot when your mama's sober Cause it looks like it's on again tonight So I can hear those bands במהלך את מה שפה קורה באולפן הריקודי ועל כל הקפיצות. עברנו לשיר אחר ולא שמנו לב, בסדר, זה קורה. קפיצות, אנחנו קופצים כאן, עתק להתקופץ שם, הכל כיף. זה הזכיר לך קצת רולינג סטונס? כן. יפה. אז בוא נלך למקור, כן? טוב, הרולינג סטונס בחודש, בדצמבר, בתחילת דצמבר, מוצאים אלבום שנקרא On Air. והאלבום הזה הוא אוסף של הקלטות. עבור ה-BBC, הרדיו והטלוויזיה, mm -hmm. שנעשו מ-63 עד 65, שזה ההתחלה של הרולינג סטונס, ואנחנו נשמע את השיר הראשון שיצא מתוך האלבום הזה, שהוא גם הסינגל הראשון שהרולינג סטונס הוציאו, קאבר <קאר> <קאר> לשיר של צ'אק ברש, שנקרא "קאמון", הגיע רק למקום ה-21 במצעד הבריטי, אבל איזה קריירה עצומה. ונהדרת הוא השיק, אז הנה הרולינג סטונס קצר ולעניין, קצר ולעניין. I can't afford to check it I wish somebody to come along and run into it and break it and everything is wrong since I've been without you every night of little week thinking about you every time the phone makess Sound like thunder Some stupid guy trying to reach another number come on Since I've been without you, come on Als thinking about you come on Ph sounds like thunder some stupid guy trying to reach another number yeah. 't mean maybe I'm doing everything trying make a see but I belong to you honey you belong to me I'll oh, come on I wanna see your baby come on I don't mean maybe come on I'm trying to make a see that I belong to you and you belong to me I'll oh, come on I've gotta see a baby come on I don't mean it כמה, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה, איך טוב מאוד, אז לגמרי. אז יש למה לצפות, mm -hmm. דצמבר, רומינג סטונס, און אייר, וכשהאלבום יוצא, והוא יוצא גם כמובן בתקליט, בויניל, תקליט כפול. מן הסתם אנחנו נקדיש לו מספיק זמן, לפ... אולי שעה אפילו, כן? כן, אנחנו נראה. חוזרים לרמי כץ ולדברים הטובים שהביא לנו, ספר כן, הבא בתור זה בסוף שנות ה-80, זכיית ה-90, גרתי בגרמניה, והיה לי חבר, ברנארד, והוא היה טיפוס מאוד מיוחד כזה בחברה שמה, מעוררק כזה, איזה סוג של מוביל דעת קהל, והוא קרא לי תקליט, תקליט של צמד. יש אווירה באולפן? כן, צמד אמביאנט גרמני. אמביאנט, אוקיי. קוראים להם קריסן קוזי. הם מורכבים מקוויס קארטר, וקוזי פאני טוטי, קוראים לה בחורה. ושם במה קריסן קוזי? אני חייב להתערב? קוזי פאני טוטי? הרי זאת האופרה של מוצר, לא? קוזי פאני טוטי. איזה שם נהדר. כן, אגב, יותר מאוחר. הם uh, שינו את השם, ומופיעים עכשיו בשם קרטר טוטי, כלומר, במקום שמות שבוע, הפרטיים, פתאום הם לקחו את שמות המשפחה. הם עושים מוזיקה אלקטרונית, דנס אמביאנט, סינט פורפקס, פרמינלטל. והם החלו ב-1981, וממשיכים עד הזמן הזה. במילים כן. אחרות, הכי לא רולינג סטונס שיכול להיות. כן. Uh, משהו אחר לגמרי, אנחנו נשמע קריסין קוזי, סטולן קיסז. מתוך התקליט טכנו פרימיטיב מ-1985. אוקיי, יפה. דפש מודי מוד. נכון. דפש מוד המוקדם. נכון, זה התחלה דומה, ממש דומה. יש... כלומר, זה גם בשנים, כאילו. around. אוקיי, זהו זה. נו, ומה מה שמעניין? אז מה, הולכים הביתה? זהו זה. לא הולכים, יפה. די שלא. לא, לא הולכים. אוקיי, אוקיי, נשאר קצת. טוב, תגיד, רמי, אתה רוצה שנשמע את סתומו ימ"ש? לא, אני רוצה קודם כל להגיד למאזינים שלנו שאם רוצים להתקשר, יש לנו מספר טלפון. 0350111834, תתקשרו, יש לכם שאלות, הצעות. אם אתם... תלונות. תשחררו. קיטורים. לא טוב לשמור בבטן, תשחררו. אוקיי, anyway, אנחנו... סטומו יומשתא. עוברים לסטומו יומשתא. קודם כל נצטרך להחליף את התקליט. רק רגע. אה, להחליף את התקליט? להחליף את התקליט. אוקיי. יפה. הורדנו את ה... תראה, זה תקליט כפול, אבל הבאתי רק צד אחד, אז תוציא אותו. אוקיי. אנחנו חפשים בסטומו יומשתא. בואו ניקח את ה... time is צד שתיים, שיר שתיים. צד שתיים. שיר שתיים. כן, בינתיים אני רוצה לספר כמה פרטים על העניין. בלב. אם לא אכפת לכם. כן, בהחלט. סבבה. בשנת 1976 נערכה בפריז הופעת ג'אז-רוק חד פעמית, שכללה מוזיקאים מובילים מאותה תקופה מכל מיני תחומים. זו הופעת ג'אז-רוק. אני רוצה רק לעבור, עכשיו עשו שם. הופעה חד פעמית, ואחרי זה הוציאו תקליט כפול הופעה שאותו הבאתי היום. המוזיקאים שהשתתפו, זה רשימתי כזה, סתומו ימשטה, פרקשן ופסנתר, גאון. סטיב וינמוד, אה, שירה וקיבורדס. לא פחות גאון. לא פחות גאון. מייקל אה, שוויף, תופים. אה, אתם תשמעו אותו. ניגדים סנטנה, לא? אה, נדמה לי שכן, תשמעו אותו תכף. קלאור שולץ, סינתסייזר, שזה... הוא ברומן נערץ אה, בפני עצמו. קראוט דמ... רוק? אה? ספייסרוג. בכל איבן, כן, אוקיי. יש לנו את אלדימיולה, סולו גיטרה. Oh, שזה, right? yeah. כן, בפנים. <coughs> ג'רום <coughs> רימזון, uh, גיטרה באס, הוא בסיסט חבל על הזמן, גם נשמע אותו. פט רייל, סולו גיטר, הוא מתחרה עם אלדימיולה, אתם תראו בשירים, הוא מתחרה בסולו גיטר, הוא רץ איתו במקביל, משהו חבל על הזמן. ברזרס ג'יימס קונגאס, גם שם. וקארן פרידמן שירה. נשמע רצועה אחת, היא לא קצרה, היא חמש או שש דקות, אבל היא מתפתחת. סטומו ימאשתה, Life from Paris, time is here. והנה משה ינגן לנו ונקווה כולנו שהמחט הבא תשב למעדנות על התקליט. סטומו ימאשתה, גו. איזה שיר שמו? שיר שתיים. יפה. בסדר? <laughs> מי אמרת? מגיטרו בנגן, אלדימיולה? סולו גיטר אלדימיולה ומייקל שוויב גם כן ויש פה הרבה אומנים טובים, תקליט מומלץ, כל מי שרוצה יכול יש אותו אפילו ביוטיוב Go Life From של סתומו ימשטה טוב, אז זאת אומרת מומלץ לקנות מי שאוהב זה רוב מי שאוהב ג'אז-רוק, מי שאוהב גיטרות, מי שאוהב תופפים טובים. מה אה... שנקרא פעם פיוז'ן. אני כן. חושב שזה, כן, התקליט הזה הוא, כמה, הוא מודק. אם שומעים אותו מההתחלה ועד הסוף, זה כמו לשמוע, להיות בקונצרט יצירה כזה. Mm. טוב. טוב, אנחנו ניפרד מסתום ימשתא, ונחזור לתקליט שאיתו אנחנו פתחנו, ה-unplugged של אהה, שיצא בשפע פורמטים, ביניהם גם תקליט משולש. עכשיו, אהה מארחים כאן את איאן מקולח, מ-Aco והבנימן, וגם את uh, אליסון מויה, mm. ואנחנו נשמע את אהה uh, ואליסון מויה שרים summer moved on, וזה יפה, באמת יפה. זה מתפתח. זה כבר יפה. כן. Yeah. Summer לא מסתיים, אבל זה, זה, זה, זה נשמע זה. כמו, זה נשמע כמו, אבל זה לאט לאט מסתיים. כן, כי הוא שם פה עוד ברגע. טוב, אז uh, נחזור ונאמר, תקליט יפה מאוד של אהה Unplugged, עם אורחים וגם לבד. Mm -hmm. ואם מדברים על אורחים, אז זה הזמן להגיד תודה רבה לאורח התוכנית, רמי כץ. תודה לפרום, היה כיף. תודה רבה. תודה רבה למשה. תודה רבה לך, אהרון. תודה לאמירה. ולדותן. המפיק, שכרגיל יושב וסובל, אולי לא מרוב הקטעים, הטכנאי. הטכנאי שלנו. מפיקה זה אמירה, אל תיקח את התואר. המפיקה. בוודאי, בוודאי. אלמלא אמירה, מה אנחנו? נכון, ליד תוכנית. אין ארוחת בוקר, אין תחילה, אין כלום. אנחנו... נסיים עם מה שהתחלנו, מופע הקולנוע של רוקי, רוקי הורד פיקש שואו. משהו נסטרגי. והנה הסולוגר. אגב, של... אני רוצה להזכיר... היה לא מזמן הקרנות בקולנוע אסט... בכיכר דיזנגוף, איך קוראים לקולנוע בכיכר דיזנגוף? קולנוע חן? היה... חן. רב חן, היה הקרנות של רוק או פיצר שואו. אה, כן, היה? אני לא יכולתי להגיע, אני לא יודע מה היה לי אותו זמן, לא זוכר. הגיעו פריקים שעוד מכירים את ה... הגיעו עם כל הזה, וכנראה שהתקיימו עוד בעתיד. מה אתה אומר? אפשר לבוא בשביל הנוסטלגיה, אתה כבר. זה מעניין, צריך באמת לבוא לנוסטלגיה. אנחנו מסיימים עם ג'אדג'ים לא צריך. אני אראה את זה בלתי. זה מעניין מאוד. עזוב, יזרקו עליי עוד. תהיה קטעים. להתראות. נחזרו בשבוע הבא לעוד מעגן זימין. ביי. תודה רבה, היה כיף. Or if you want something visit you there's not two of us more we could take in an old Steve Reeves move in I'm glad we caught you at home could we use your phone we're both in a bit of a hurry right we'll just say where we are then go back to the car we don't want to be any worried I well you got caught with a flat well how about that well babies don't you panic by the light of the night it'll all seem all right i'll get you a satanic mechanic i'm just a sweet transvestite from transsexual transylvania Day for the night, night. Oh maybe a bite tight I could show you my favorite obsession I've been making a man with blonde hair and a tan And he's good for relieving mine T I'm just a sweet♫ transvestied From transsexual Transylvania Sweet transvestita Sweet transvestita From transsexual Transylvania So, come up to the lab And see what's on the slab I see you shiver with anticipation But maybe the rain isn't really to blame. So I'll remove the cause. <laughs> But not the symptom.